Ми ж завжди були з ним і біля нього, з князем вирушали в походи і поверталися, завжди поверталися, а тепер мені не було вороття. Приголомшений тим, що сталося, відкинути і викинути із звичного життя, я був геть безрадний, хоч мав би радіти до назимки, до назимки. Та назимка далеко, ще й не знати, де саме, а тут ось холодне веління, піди, приведи, і нема рятунку. А Виїздив я з Києва у досвіта, бо день зимовий короткий, а путь заповідалася невідома і далека. Не було мови про мій від'їзд, все творилося в непомітності. Проводжав мене тільки брат мій, не сміян, бо брат, а я й не знав, докоряти йому за зрадливість, чи навпаки, дякувати за поміч, за те, що випущено мене на волю, хоч і не безвідчої, при про повернення. Куди я їхав і чим кінчаться мої мандри? Я був такий молодий, що не знав ще відчую, та не міг стриматися перед братом і не подивуватися мстивій дріб'язковості багрянородної жони, яка сиділа в золотій київській гридниці, мов змія під каменем. «Як же так, леді, ворушичи, застиглими від морозу губами, допитувався я в старшого брата? Як же може бути, щоб вся імператорська сестра прибула до нашої вільної землі і привезла з собою не дух і нору великої імперії румейської, а тільки жорстоку хідь невтомного переслідування і вловлювання кожної живої душі?» «Гого», – посміявся мій старший брат, – «коли вже тільки живої «А мертвої не хотів би ти?» Ти кажеш, «Велика імперія ромейська». «Мав би ти знати, що імперії стають великими тільки тоді, коли тримають на оці кожного, не дають випорснути з-під своєї камінної влади жодній живій душі? Коли влада хоче стати могутньою, їй треба бути дріб'язковою, полючити всіх людей, коней, корів і овець, всі колоски у полях, риб у водах, звірів у пущах». Таство у повітрі. Тепер і тебе, брате, вже все державне око, і не відчепиться, поки не повернешся сам і не привезеш своєї назимки. Їдь і вертайся, хай щастить. Холодне було наше розстання, темний мороз, темний був мій кінь і темрява душі. Що вирушив є шукати, Бога чи любов? Мабуть, ніхто нікого не посилає шукати любов, а за Богами споряджають цілі виправи, як за найкоштовнішими скарбами, хоч знову ж таки найбільший скарб для людини – це любов і не на небесах, а на землі. Київ стоїть на межі поля і пущі. Ти виходиш на край пущі і стаєш зачарований обширами, які тобі відкриваються, і наляканий загрозами, що вчуваються в безмежі, де земля сходиться з небом. Десь там у безмірній далечі жде тебе твоя доля, до якої ти прагнеш сам, або ж тебе штовхає невідома сила. Небо низьке темне наді мною, Сніг глухо гупує з дерев, Навіть великі сірі птахи, Що пролітають іноді в горі, Мов би поніміли. Кінь мій заіржав над либіддю, Закутою в кригу, Я пустив його по лисою горою, Крізь добою діброви до стугни, Над якою темно нависають печенійські береги, До соснових борів, До темних гущавин, Де ще, може, знайшли притулок Повалені наші боги, Де зачаєна в тривозі земля, нашорошені торішні трави, прищулене небо, здиблений світовий чи ж бувалений, як наші давні боги, а чи ще бореться проти руйновища, туги, смерті. Був би, як неже посланець, то їхалося б мені з легшою душею. Але кого ж посилав Володимир? Синів своїх Ярослава в Новгород, Ізяслава в Полоцьк, Святополка в Туров, Бориса в Ростов, Гліба в Муром, Святослава в дерева, все володав Володимир, Мстислава Утмуторакань. А тоді ставив городи супроти печенігів по Десні, Остру і по Трубежу по Солі і по Стугні, і поселяв туди мужів лучших від слов'ян і кривичів, від чуді і в'ятичів. Але й не туди я їхав, бо посланий не від князя, а від княгині, і не на ріки, не в степи...